Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite Dende Ferrol. Opaí, benvidas ao Espacio Informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos. Vai rematando o ano e nos seguimos aquí, dandollecerá. Lembramos que estos informativos son posibles grazas a colaboración das persoas e colectivos da bisbarra. Que este espazo está aberta a participación de todas vos E que podedes deixar as vosas aportacións, suxerencias, denuncias ou pedradas varias Na dirección de correo electrónico informativosfilispim.com Ou tamén a través do buzón de voz habilitado na nosa web Opaí condousies.blogspot.com Imos co sumario deste boletín Cazolada por Palestina o pasado día 1 de dezembro no Cantón de Molins, por Ignacio. Quinto recoñecemento a defensa dos dereitos humanos a Campa. A Imaculada Constitución, análise retrospectivo e actual por Educo Mocho Conto. En noticias dialogadas, Lupe e Ignacio dialogan sobre o Nadal, a misoxinia, a soidade non desexada, o consumismo, a festa familiar, a luz, a amizade, o solsticio de inverno. Na xenda desta semana, Teima Ferrol convídanos o de Decembro, Día dos Dereitos Humanos, a presentación do libro Uno Más Nada Menos, do xadense Antón Fontao. Información elaborada por Carmen Braje, Merce Alonso e André Pequeno Mostro. Convocatoria da Plataforma Ulloa Viva para a manifestación al Trinón deste 14 de Decembro, por Educo Mucho Conto. No Centro Social Artabria, o 12 de Decembro, Cristian F. Caruncho presenta a súa última banda deseñada e o sábado 13, lectura dramatizada a cargo do Grupo de Teatro de Artabria e o inicio do Obradoiro de Escritura Creativa de Fiada Noite de Riffs e Distorsións na Sala Urania o sábado 13 con as bandas Great Road, Faraway Place e Orango Tango Na Sala Room contaremos co concerto das francesas Païcies Aquí estamos na canzón de Ferron na concentración das teiras eh, chove moitísimo mas estamos no palco da música e eh, vais a proceder a, a ler o, un comunicado Segundo o jornal, Crónicas de Palestina no día 787 do xenocidio O bloqueo israelí á axuda humanitaria continúa a empeorar as condicións na Franxa de Gaza, deixando as familias desprazadas en comida, atención médica ou artigos de primeira necesidade para sobrevivir. Mentres tanto, milleiros de persoas seguen sen ter información sobre os seus familiares desaparecidos, moitos temendo que estean atrapados baixos cascallos, sen identificar en hospitais ou soterrados en fosas comuns. Dende o 7 de outubro de 2023, Israel matou a 70.103 persoas e feriu a outras 170.985. A maioría, mulleres e nenos, segundo o Ministerio de Sanidade de Palestino en Gaza. Milleiros seguen desaparecidas baixa os cascallos. Quen asistimos onde a proyección do filme A Voz de Gín, do mesmo xeito que os milleiros que acudirán a estrela en todo o mundo, comprobamos máis unha vez o terror, o dano irreparable, o insufrimento constante ao que está sometido o povo palestino. Os corazóns abatían nas salas dos cinemas de todo o mundo, acompasados con os latexos da sala do servizo de emerxencia que intentaba salvar a vida da pequena gín enfrontada á crueldade dos tanques israelís e rodeada dos cadáveres da súa familia. Son casi 30.000 crianzas asasinadas e o xenocidio non cesa, porque o falso plan de paz de Trump é máis colonialismo, máis xenocidio, máis limpeza étnica, máis apartheid E agora, nas portas do inverno, máis fame, máis frío. Gaza sofre un plano de exterminio de máis de 2 millóns de persoas. Mas tampouco cesa o movimento de solidariedade. O pasado xa celebramos o Día Internacional de Solidariedade com o povo palestino. Tivemos movilizacións e actos en toda Galiza, tamén na nosa cidade en todo o mundo. Especialmente numerosa e emocionante foi a movilización en Roma, onde participarán Greta Zumber e Francesca Albanese. A Coordinadora Galega de Solidariedade coa Palestina convocaba nos actos do sábado a unha nova movilización nacional descentralizada para o próximo 15 de dezembro, coincidindo co segundo mes da asinatura do antes mencionado Plano de Paz, imposto polo régime de Trump. Agora referendado ao absterse de votar Rusia e China, cunha resolución o pasado de 17 de novembro do Consello de Seguridade das Nacións Unidas, un plan que é un verdadeiro instrumento de tutela e, e complicidade internacional co extermínio da poboación palestina Para a resistencia palestina o Consello de Seguridade aprobou unha resolución que avala o marco de paz para Gaza do presidente Trump dándolle forza de dereito internacional e marcando unha importante victoria diplomática para Washington, despois de dous anos de illamento na ONU a Israel no genocidio, onde o imperio vetou por seis veces o transcurso de dous anos as resolucións presentadas por diferentes países e que este Consello de Seguridade aprobaba, onde se solicitaba un alto fogo inmediato e permanente e que se permitira un corredor seguro para o paso da xuda humanitaria. O secretario xeral da ONU, Antonio Guterres, falando despois da votación da resolución, algo resignado, cualificou a decisión como un paso, non unha solución. E dixo que a súa aplicación determinaría se a medida trae estabilidade ou prepara o escenario para un maior conflito. O escenario máis probable parece a adun maior conflito ante a resposta da resistencia palestina. As continuas violacións do alto fogo por parte do exército israelita, a negativa por parte do goberno xenocida a entrada en Gaza de axuda humanitaria necesaria para cubrir ne as necesidades mínimas de poboación palestina e as dificultades para a constitución da forza de estabilización, como piar medular do plan de Trump, ao enfrontarse agora a unha resistencia generalizada, compromisos de forzas estranxeiras cada vez menores e unha profunda incerteza sobre o seu propósito, legalidade e consecuencias políticas. En Ferrol, a Coordinadora Galega propóñennos a realización da movilización do LUNS 15 deste mes de decembro, de xeito unitario e empe de igualdade, ao que seguro responderemos positivamente. Nos, Ferrol con Palestina, nas palabras que o compañero Amir pronunciou emocionado con toda a sala despois da proyección do filme a Abotejín, insistimos na necesidade de boicotear os produtos e empresas israelís ante a inación dos estados que non aplican sancións, que non rompen relacións co Estado sionista que non cesan de asesinar que segue a impedir que augas as tendas de campaña os alimentos, os medicamentos todo o básico para o mantemento da vida en Gaza, as portas do inverno entren para paliar a situación de destrucción e asedio que aplicaron este escase 26 meses a sociedade civil temos que aumentar a nosa presión, desenvolver o poder popular que faga o boicote unha arma efectiva para frear e illar ao sionismo. Desde Ferrol con Palestina respaldamos as medidas propostas desde o Grupo de Estados da AIA as recomendacións e medidas que propuxo a relatora especial Francesca Albanese no seu relatorio presentado á Asamblea Xeral de Nacións Unidas así como a descripción e cualificacións dos delitos cometidos polo Estado de Israel as conclusións, recomendacións e tarefas feitas polo xurado de conciencia que asina a declaración de conclusións e suizo moral na sesión final do Tribunal de Gaza onde nun dos paragrafos máis significativos di O xurado afirma que Israel está a perpetrar un xenocidio continuo contra o povo palestino en Gaza Dentro, é facilitado por un régime colonialista máis amplo de apartheid arraigado na ideoloxía supremacista do sionismo. O que está facendo o sionismo israelita é inseparable dun proxecto dun século de duración dirixido contra os palestinos en toda a Palestina e no exilio as causas fundamentais do xenocidio residen nunha ideoloxía racista e supremacista o sionismo que sustenta un sistema deseñado para desposuir dominar e eliminar aos palestinos e palestinas apoiado por unha estructura de poder neocolonial opresiva liderada polos Estados Unidos e os seus aliados e protegida pola complicidade internacional a pesar es da imposición dun acordo de paz baixo a ameaza das bombas e un mar de sangue a fame e o extermínio o povo palestino abraza esperanza na xustiza na reparación e na liberdade seguiremos loitando seguiremos rompendo o silencio mediático seguiremos ponendo os nosos ollos en Palestina porque Palestina é o símbolo da resistencia contra a deshumanización, contra a crueldade o futuro da Palestina vai ser o futuro da humanidade Dendió Río a tomar, Palestina, Palestina vencerá. ¡Viva Palestina Libre! Quinto reconocimiento a defensa de los delitos humanos a campos. Na categoría internacional, e como símbolo de todos os médicos e sanitarios de Gaza, recolle o recoñecimento ao doctor Refah Talazamna, chegado a España fai uns días xunto coa súa familia despois de lograr sair da Franxa de Gaza. Na categoría galiza, recolle o recoñecimento ao oftalmólogo circordano Mohamed Safa, que afincado dende fai décadas nesta terra non deixou de defender e visibilizar os dereitos e a loita do seu povo, converténdose nun destacado referente da mesma. <risa> non xa hai free, free come, come, come, Os reconhecementos serán entregados polo cineasta Javier Feser Que me deu para lograr traer a toda a familia de Refat a la Zamna ao noso país E por Susana Alaniz, da Asociación foucault Presentará o acto Cris Iglesias Isto é unha nova de Acampa Pola Paz in fila per il cibo fatti a prezzi giornalisti uccisi per gridare al mondo siete mostri per la terra per la libertà per il ritorno per la palestina libera com'era un giorno i miei brosco non per forzare il blocco anch'io sono in cammino altrimenti sbrocco Immaculata Constitución Eu contaba apenas con 17 anos de idade quando en dezembro de 1978 fora realizado o referéndum que pretendía avaliar as novas leis que iam facer posible a transacción de poderes da ditadura franquista á neo-democracia a la española. E pese a que previo rebaixaran a idade de poder votar dos 21 aos 18 anos, eu non tivera opción de opinar o respecto desas leis. Si eu, que na autoridade xa conto con 64 tacos, non pude opinar ao respecto, é claro que tampouco puderan facerlo a imensa maioría da sociedade actual con direito a voto. E non só, porque tendo na conta o paso do tempo, podese afirmarse caer nun erro de cálculo que da xente que votou no tal referendo constituinte, a malloría delas están a criar malvas sobre súas cinzas asa tempo que voaran. Pódese concluir que a día de hoy, nosa Inmaculada Constitución, sólo fue aprobada por una exigua minoría de gente, que hoy seguimos a sufrirla. Invocar desde el gobierno español a tal sacrosanta ley de leyes y decir que somos una democracia consolidada y no que no se puede modificar si consenso será el, dévame a recordar aquella lenda publicitaria sobre franquismo que consideraba España unidad de destino no universal além de tomarnos ao povo por parvas, unha vez máis, primeiro, porque é rotundamente falsa tal premisa, como se demostrou cando modificaron a Constitución para poder salvar a banca privada dunha crise de sistema, saneándola con coartos públicas. E a segunda, porque xa debería tocar modificarla ou actualizarla, inda que xa se por todo o tempo pasado desde que foi aprobada. E terceiro, porque o único que representa esta Constitución e que seguimos legislados por un tardo franquismo baixo un régimen monárquico, onde as familias que se fixeran coo controle o poder económico baixo o franquismo, incluída o do monarca, son as mesmas que seguen controlando o pastel, ainda que dezume corrupción ás gaia, con a la colaboración necesaria do resto das entes autores de desanaculada Constitución que promulgadas por franquistas e franxistas e por varios supostos opositores ben pagos deron en facer realidade legal a que la sentencia premorten do ditador Franco todo queda atado e ben atado Informou Edu como choconto para os infos na Radio Filispín Saúdos e saúde Noticias dialogadas Diálogo de novas Hola Lupe Hola Ignacio, que tal? Pois pues moi ben Oxe, precisamente, hai unha, unha nova Que o Arcángel Sagraviel eh, Anuncia a, a Virxen Hola nena, vais quedar embarazada Bueno, non é exactamente así Eu penso que, que é un pouco máis O xe, sea, máis duro do que estás sinalándote Hoxe no? empeza... O que a litú, na liturxia á época mmm, do natal non o que vai dar lugar ao nacimento de Jesucristo e oxe bueno, pois en todas as iglesias católicas do mundo pois se repite unha outra vez unha frase que é trásica para as mulleres e que demostra a misoxinia desta relixión que... como de outras relixións do mundo é eh, que non é a única católica. A frase é, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tú palabra. Porque hoxe que estiven escoitando algunha das misas que se retransmitían por televisión, date conta que hoxe se estivo dicindo que hai que aprender de María a ser sumisas, a decir que sí, a aprender a, a, a ese amor incondicional, a esa entrega total, e todo iso, que, que son a, a, a forte misoxinia, Que, que aparece eh, aos nosos ollos como algo trasnoitado, pero que está insuflando, o sea, está transmitindo esa misoxinia, pois pues está repetindo, xa digo, en todos os templos católicos do, do planeta. Pero bueno, como a relixión católica, todas as demais eh, son moi misóxenas, e bueno, a verdade é que hoxe un día que dices ti, jo, pois pues parece que non avanzamos, non? Que as religiós tiñen que transformarse moito máis pero bueno, iso non me quita que a mí me encante o Natal, eh? Xa, vamos, me parece que vamos ter eh, debate duro Porque, vamos, sigamos así seguro pero, pero atendo unha cosa Dixetes nos templos todos Pero a, a través das televisións e das radios Tamén se retransmiten esa mensaxe, non? Claro, pero é unha mensaxe que se está retransmitindo desde os templos Pero bueno, eu repito A mí o no Natal encanta Son unhas festas que me gustan moito Pero te vou decir porqué Porque se si ti sacas o sentido relixioso E te vas hacia atrás, non? as culturas que estiveron antes do cristianismo unha festa moitísimo máis antiga que o cristianismo o que pas que se cristianizou pero esta festa ten que ver co solsticio de inverno que é unha época onde nos sumimos en unha total oscuridade no hemisferio norte non unha época onde, mira, hoxe mesmo consultei cando salía o sol e cando anoitecía pois mira, vai Saliu o sol ás 9 menos 10 da mañá. E se vai deitar o sol ás 6 menos 5 así, ou sea ás 5:44 da tarde. Quero, quero dicir, temos moitísimas horas de escuridade e moi poucas horas de luz, entonces Eu penso que desde tempos moi antergos nos envolvimos estas, estas datas de luz, de, de calor nos fogares, de intentar pasar estas noites tan longas que temos pois o millor sí, posible... Sobre todo máis ao norte, non? Claro, despois si se si o natal se exportou a países tropicais xa é outra cuestión, pero realmente a origen sí, destas... Si, bueno, no hemisferio festas... sur todo é, é un momento de luz. Bueno, no hemisferio no sur... Claro, que cadra coberán. Mm. Entón, por eso che digo que son unhas festas que, que naceron aquí nestas culturas ocidentais, non? Onde necesitábamos, olle que o ser humano necesita luz, necesita alegría, necesita calor. Outra cosa son as sí, circunstancias, non? Eu penso que é un, un tema, bueno, hai que ter en conta unha cousa, ti ves eso así, pero date conta que hai o tema da xoedade, non? da súa non querida, non? E mesmo en Ferrol son miles os fogares o que só hai unha súa persoa, non? E na Galiza, pois tamén, moitísimos, miles e miles deles que, que, vamos, que hai unha súa edade enorme, non? Eu son consciente, Ignacio, son consciente da súa edade non eh, buscada, non? A súa que non é voluntaria. Son consciente da pobreza enerxética porque eu penso que é un un dos dramas para este tempo que vivimos, non, sobre todo porque levamos desde o mes de outubro, outubro, novembro, e o que levamos de decembro con un tempo horrible. E eu vei máxinos fogares onde non seca a roupa, onde non poden acceder a unha secadora. E a pobreza enerxética é, é terrible para este tempo. Non? Eu son consciente de todo iso, pero... Non é a culpa do natal, non é a culpa das festas, non é a culpa de que queramos xuntarnos para celebrar ceas ou comidas xuntos porque eso non é malo para a humanidade non é, non é malo que queramos alumear dentro do posible e dentro dun, dunha racionalidade non e, de, e dunha austeridades e si quedas, que queramos iluminar as nosas casas, adornar as nosas casas, adornar as nosas rúas. É un problema de desigualdade e de injusticia social, que hai que arreglarlo, hai que arreglarlo nestas datas e no, resto do, e no resto do ano. Pero, amigo, que me parece é que non podemos decir ou non podemos eh, justificar Que, que non celebremos estas festas ou que non celebremos eh, ou poder estar xuntos a xente que poda ou que as cidades se adornen e que se alumbre un pouco a escuridade en función de que haxa desigualdade ou injusticia social temos que seguir peleando xa, pero, para aglar iso u, sí, no, eu estou de acordo neso pero eh, o, consumismo, o consumismo é atroz eh, que destes tempos eh, dun consumismo desbordado A, xa non digo en todos os centros comerciais e demais, senón mesmo den das plataformas estas que hai de, de venda de internet tal. A xente se se vamos, se envolve sí, totalmente consumista e mesmo eh fóra das posibilidades que lle Douche razón. Aí aí a conciencia de cada quen. E aí hai que crear máis conciencia, máis conciencia social para Igual que o Black Friday ese famoso que houve aí atrás, non? Que tamén... Que, eso hai que, que combatilo e todo iso, pero... pero, ah, pero Nadal... no é, Non é así, porque xa o co consumismo comeza casi con a venda de lotería xa de Nadal, é decir, que xa sabes que xo está aí, eh, tal eh, bueno, e a competencia encendida de luces sí, que e xa... no nos deixe a celebrar os amaín sin meternos xa os adornos de Natal e os produtos asociados ás as festas de Natal nos supermercados que te dice, oi, non me estreses que aínda non comín as castañas sí, te está dicendo continuamente a publicidade de compra, compra, compra e claro. compra mesmo o que non necesites bueno, pero ten que haber, e moitas ten... veces eh, enchese eh, de agasallos Entonces, é eh, decir que eu vexo o tema un pouco complicado de bueno, combater. Pois pues seguiremos seguiremos falando disto. Seguiremos no, falando disto. Bueno, vale, pois pues seguiremos. Pasado 3 de decembro conmemorouse o día da discapacidade, unha data que se emprega con frecuencia para subliñar a diferenza dentro da diversidade. Mas este 10 de decembro foi tamén o día dos dereitos humanos, data que lembra que os dereitos son universais, para todas e todos por igual. Por iso, desde o colectivo Teima Ferrol entenden que aí é onde hai que profundar. Con este motivo, convídanos este mércores 10 dez de decembro día dos dereitos humanos, na Biblioteca de Narón, a presentación do libro Uno Más, Nada Menos, dos adense Antón Fontao. Non lo conta en detalle Carmen Braje, da equipa do programa da Filispín, Metendo Baza. Ola, ouintes de Radio Filispín. Esta semana celebrose o 3 de decembro. Día da Descapacidade, unha data que se emprega con frecuencia para suliñar a diferencia dentro da diversidade cidadana. Mentres que o día 10, Día dos Dereitos Humanos, lembramos que os dereitos son universais e nos pertenen a todos por igual. Por iso, entendemos que é aí donde debemos incidir nos dereitos de todas e para todas as persoas. Esta semana estades convidados o Vindeio Mércores día 10 a pasar pola biblioteca de Narón para disfrutar da presentación do libro de Antón Fontao, Uno más, nada menos. El Ben, desde Xada, para compartir con nós o que significa ser nomeado e invisibilizado pola etiqueta da discapacidade nesta sociedade tan capacitista. Anímate e axégate ao cozinhecelo, non te deixaré indiferente. Recorda, este mércores ás seis e media, vente a Biblio de Narón. Uno máis, nada menos, de Antón Fontao. Metendo baza é un programa do colectivo Teima que pode subir nesta mesma sintonía Radio Filispín 102.3 os martes ás 6 da tarde xoves ás 10 da maña e sábados ás 11 da noite Unha información elaborada por Carmen Braje Mercia Alonso e André Pequeno Monstro para os infos da Filispín Para os infos da radio Felispín Extraídas dos vídeos da plataforma Por unha joa viva Chamando a la convocatoria da manifestación Al trinón do domingo 14 de dezembro As 12 da mediodía Na Alameda de Compostela Escoitámola Lembralo 26 de maio de 2024 Aquel día Milleiros de galegos e galegas Colapsamos palas de rei Nunha manifestación que superou todas as expectativas Aquel día subemos que íamos parar altri. O 15 de dezembro deste ano dixemos já a Xunta, desbordando Compostela enchendo varias veces o Obradoiro, que non podían calar todo un país. En marzo deste ano, volvímolo a facer, desta vez con cunha frota de máis de 600 barcos que nos acompañaron. É a partir daqui comezamos a mudar as cousas. Mas ainda non está todo feito, O día 14 de decembro temos que volver mobilizarnos e obrigar a xunta a que dé carpetazo final a Altri na Ulloa. Faremos, como fixemos até agora, coa nosa forza, coa túa forza, coa forza de todo un povo que quere un futuro na súa terra. Vémonos o 14 de decembro ás 12 do mediodía, na Alameda de Compostela. Altri continúa no seu empeño en instalarse na Ulloa. A Xunta aínda non denegou o permiso para a súa implantación. Queren destruir o noso futuro, pero non imos deixarlles non ao expolio da nosa terra. Nos decimos si a vida e si o futuro. Mora auga limpa, con os montes verdes. Por un lugar productivo e respetuoso coas persoas. Polo futuro das nosas netas e netos. Xuntas e xuntos imos parar isto. O 14 de decembro vémonos todas e todos en Santiago de Compostela. Vende aulloa a tomar, polas que somos, e as que virán. Al trinón, fora xa. Informou Edu, como xoconto, para os xifos da Radio Filistina. O Centro Social Artabria convida vos a dúas actividades a decorrer nos próximos días. Na sexta feira, día 12 de decembro as 19.30 horas, o debuxante Cristian F. Caruncho apresenta a súa nova banda deseñada chamada O Día de San Martiño. Trátase dun western do rural galego con porcos bravos pistoleiros Un xerif do medio rural Ladróns de patacas, revólveres e fauciñas No sábado 13, ás 20 horas Contaremos con unha leitura dramatizada A cargo do Grupo de Teatro da Asociación Artabria Teatro Dirixido por Elga Méndez Neste espectáculo, a compañía homenaxea o Teatro Estudio de Ferrol Ambas actividades teñen entrada libre. Tamén o sábado 13 comezará no noso centro social un obradoiro de escrita creativa, organizada polo colectivo Fiada. Esta actividade decorrerá en seis xornadas, sendo dous sábados ao mes de 11 a 13:30. Esta actividade está suxeita a inscrición. Informa para Radio Filistín, Silvia Bogo. Imos despedindo Recordando que tedes outro fin de semana De concertos nas salas Urania e na sala Room Noite de rock and roll Cas francesas Spiceys na sala Room O día 13 e o mesmo día na sala Urania Poderedes desfrutar das bandas Grave Road, Faraway Place e Orango Tango Unha vez máis Lembrar que podedes ser vos mesmas Quen participades destes informativos Achegando ás vosas voces cunha mensaxe de voz Ou por escrito ao correo electrónico InformativosFelixPim ArrobaGemail.com Tamén o buzón de voz habilitado na nosa web Opaí.blogspot.com Hoy despedimos con la banda local BOJ Que venían de presentarnos el último disco Con nombre de Ora zulu no Teatro Jofre Este pasado 7 de decembro Está Soar Lagún Tema en colaboración con músico portugués Luis Peixoto Quedades con él Saúde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 radio philipspí aquí sin filtros aquí a información aquí a actuador aquí trasancos en acción y aquí a vos das mulleres aquí aquí aquí